allora torniamo in voce sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa siete sempre all'ascolto di Silenzio Assordante e come preannunciato abbiamo in diretta una compagna di Torino ciao benvenuta a Silenzio Assordante ciao un saluto a tutti e a tutti un saluto a te grazie per eh, questa partecipazione e con te insomma volevamo l'abbiamo detto all'inizio volevamo eh, approfondire un pochino e parlare di quello che sta succedendo nello specifico al famoso mercato che c'è a Torino nella zona Porta Palazzo parliamo del Balloon quindi innanzitutto ti chiederei di, di fare un po' un riassunto generale di quello che sta succedendo e poi ci facciamo una chiacchierata perché immagino che eh, questo anche quello che sta l'attacco diciamo chiamiamolo così che sta subendo questo mercato sia un po' eh, al centro o comunque faccia parte di tutta una uh, riconfigurazione del quartiere lì nella zona di Porta Palazzo sicuramente ehm, sì faccio un riassunto di, delle puntate precedenti per insomma, inquadrare meglio la situazione E, um, siamo a dicembre de, dell'anno che è appena passato quando appunto, la Giunta approva una delibera eh, in fretta e furia in cui eh, praticamente eh, decreta lo spostamento di una parte del, del mercato che si tiene il sabato che appunto, eh, prende il nome di Balloon. Eh, questa parte di mercato che eh, la Giunta de, decide eh, di, di spostare aveva già una gestione eh, diversa rispetto all'altra parte del mercato, nel senso che il Balloon, eh, che si svolge il sabato, è in mano a due associazioni, una è l'associazione commercianti che ha in mano la parte diciamo un pochino più ricca e vintage del Balloon e, mh, e poi invece l'altra parte che è in mano all'associazione eh, Vivi Balloon che appunto ha vinto un bando per la gestione di quella parte di mercato e che è un una parte di mercato che ha sicuramente delle caratteristiche eh, leggermente diverse rispetto proprio alle mh, regole per poter accedere a fare mercato, quindi eh, se da una parte l'associazione commercianti ad esempio chiede eh, di avere non so, il, ba il banco alto, eh, dalla parte di, di, eh, di Vivi Balone è possibile ancora eh, mettere diciamo, i tipici eh, teli a terra e, e stendere la propria mercanzia in questo modo e c'è ovviamente una variazione anche nel prezzo della eh, la cosiddetta piazzola insomma e eh, qui eh, diciamo che lo scarto è più che evidente infatti ovviamente la partecipità a Vivi Balun eh, ha un costo inferiore quindi raggruppa tutta una serie di persone che fanno fatica ad accedere ai prezzi dell'altra parte di mercato quindi una divisione quindi, un po' di eh, classe diciamo per, capire, per capirci che sicuramente voglio? sì ah. sicuramente sì infatti per questo pronto? Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo, vai avanti. Ok, scusate. Vai, vai. E, quindi appunto eh, passa questa delibera e, eh, che decide che dal da, da fine gennaio, metà di gennaio il, il mercato eh, debba essere spostato, quella parte di mercato debba essere spostata e andare in via Cartano che è una via eh, piuttosto eh, fuori mano vicino a una zona cimiteriale e a una zona di parco eh, dove eh, sicuramente Mh, faticano a passare i, me i mezzi faticano anche a passare la gente eh, in questa parte dove appunto vorrebbero spostare il mercato si tiene già il mercato della Domenica eh, che era un mercato che anche quello in gran parte all'inizio abusivo si teneva a portapalazzo e che poi piano piano anche quello gestito dall'associazione Vivi Balun, ehm, è stato allontanato dal centro ed è finito eh, appunto <ride> laggiù dove eh, poca gente ci arriva e eh, lo spostamento del, di questo mercato della domenica è avvenuto già eh, diversi mesi fa e su una situazione che è ormai pacificata. Ma eh, invece gli ambulanti del Balloon, eh, quelli che devono essere spostati ovviamente non hanno nessuna intenzione di andarsene e questo perché gran parte del, degli introiti del profitto che si fa sul mercato il sabato lo si fa Eh, sul mercato a Portapalazzo come potrete immaginare Portapalazzo ha un, un mercato ortofrutticolo e di vestiti molto grande che eh, il sabato ha una durata eh, giornaliera e viene attraversato eh, dall'intera Torino eh, anche perché è uno dei, di quelli che ha i prezzi più bassi eh, in città e, e poi eh, per questo diciamo che l'affluenza all'intero mercato del balloon È maggiore proprio perché eh, quello è un crocevia di, di passaggio e, e quindi diciamo che eh, l'importanza del, del luogo eh, garantisce proprio la possibilità di guadagnare insomma con, con le cose che si vendono quindi eh, queste sono le motivazioni che spingono eh, i balunari a non volersene andare da lì il fatto che dall'altra parte non guadagnerebbero eh, sufficientemente non, eh, non riuscirebbero più a A sopravvivere, certo. sostanzialmente è quello che continuano a ripetere alla, alla Giunta che sembra in questo senso sorda al, alle tante richieste di chi dice ma questo è per noi l'attività lavorativa che ci permette di, di sopravvivere certo. Poi, e insomma, in questo modo eh, ci sta succedendo Assolutamente, poi per chi magari non, per caso non è messo a Torino è una vera e propria istituzione, insomma è conosciutissimo e è appunto attraversato veramente da, da tutti e tutte, quindi Sì, si tratta di qualcosa di cioè che dura, che va avanti da tanto tempo e che appunto a cui sì, tanto... sicuramente eh. la storia è molto interessante se posso fare eh, certo, una certo. piccola parentesi è eh, la storia anche di questo di questo allontanamento diciamo che parte da lontano e eh, diciamo che il destino di questa parte di Mertato eh, può essere considerato più o meno segnato dal momento in cui a mio avviso è stato cominciato a chiamare come la parte dell'amministrazione comunale da una parte e dell'associazione dei commercianti, che è la parte che gestisce il balloon eh, cosiddetto eh, più ricco, diciamo, mm -hmm. eh, è stato proprio il fatto di cambiargli nome, quindi definirlo, chiamarlo barattolo, e eh, sostanzialmente che è lo stesso nome che a cui avevano dato al mercato della domenica. Eh, e quindi eh, da questo momento in poi è cominciata tutta una campagna. Eh, di vera e propria riscrittura della storia anche del balun eh, cominciando ad abitare quella parte di mercato come, eh, anche eh, utilizzando delle argomentazioni completamente false perché comunque la gente che li fa mercato non è abusiva perché paga come detto all'associazione una, una quota per stendere il telo e comunque venivano definiti come abusivi eh, venivano continuamente tirate in ballo le, le, le proteste dei Diciamo dei residenti, eh, come se fosse appunto un, un bubone che non, non avesse nessun diritto a stare lì, che ci si era impiantato eh, in maniera illegittima e che adesso finalmente eh, si poteva dire che poteva trovare un, eh, una sua strada lontano da quello che l'associazione commercianti e la sindaca continuano a definire il balun eh, storico, eh, eh. come proprio a eh, dividere insomma, eh, con un'operazione molto molto fine di scrittura della storia, come dichiarare illegittimi tutta una serie di, eh, di persone che lì hanno sempre lavorato, c'è gente che eh, fa il balun da 40 anni e a che ha cambiato in questi 40 anni magari la postazione all'interno delle vie di, eh, di Porta Palazzo e Borgodora che ospitano il mercato e che, eh, e che si è visto appunto eh, adesso abitato come appunto... Ehm, non voluto, illegittimo e eh, eh, allontanato eh, distruggendo di fatto la loro possibilità di di sopravvivere di sopravvivere col mercato. Ecco una cosa, e... secondo te, ti chiedo così, c'è stata molta pressione da parte dei commercianti, quelli insomma della parte più ricca oppure ho eh, una cosa che viene più da, dal municipio, quindi dal comune, dall'amministrazione comunale o una cosa insomma che viene mh, un po' insieme all'unisono? Quali sono le... secondo me eh, sono spinte che, che vanno avanti insieme perché ovviamente entrambi i soggetti hanno i propri interessi da una parte l'associazione commercianti eh, ha, hanno usato bene eh, quello, quelli che sono i cambiamenti che stanno avvenendo eh, sulla piazza, sull'intera piazza e quindi vuole avere l'esclusiva eh, di un mercato che eh, non abbia più niente a che vedere con eh, un mercato di pulci, di roba usata Eh, ma che invece eh, rientri solamente nel, nella categoria del, del mercatino vintage dove trovi sì, roba usata ma antica e che quindi eh, non paghi eh, di meno in quanto usata ma paghi di più in quanto cioè, restaurata eh, ehm, sì. in un'idea che appunto quel mercato possa attirare sempre di più eh, turisti visto anche appunto e qua andiamo invece negli interessi dell'amministrazione comunale, eh, gli interessi che ci sono sulla piazza e il grosso progetto di riqualificazione che eh, sta già avvenendo con eh, appunto, gli investitori che hanno già, fatto, hanno già scoperto le loro carte e che si preparano a cambiare eh, completamente anche la natura del mercato eh, ortofrutticolo e la destinazione d'uso de, di alcuni degli edifici che danno su eh, Porta Palazzo, quindi l'amministrazione comunale al di là che, eh, del fatto che ora stiamo parlando di un'amministrazione eh, a guida 5 stelle è da anni, quindi anche quando c'era eh, prima il PD è da anni che ha iniziato tutta una serie di interventi di riqualificazione Eh, sulla piazza, sui mercati che abitavano la piazza, mh, opere di normalizzazione e di contenimento e ora c'è l'accelerazione finale sulla parte appunto eh, del Balloon, mentre nella parte nord in Piazza della Repubblica proprio eh, si va avanti con i lavori per aprire l'ostello di lusso da una parte, la spada dall'altra eh, e fare questo è eh, il centro del progetto, eh, il mercato centrale di Torino sullo standard dei mercati di Firenze e di Roma sotto lo stesso brand, sotto lo stesso eh, padrone insomma, e investitore. Sì, Quindi sì. diciamo che eh, i, i due soggetti si muovono insieme eh, perché i loro interessi sono diversi ma eh, vanno in una direzione certo, e, e sono in questo particolarmente eh, intransigenti e anche come si dice scorretti nel, nel portare avanti la loro, la loro battaglia soprattutto per quanto riguardava proprio questa riscrittura del, della storia che si sente molto forte e sembra essere molto legata al nome e infatti continuano a essere agitati questi mercatari come ehm, facente parte di un mercato che, che è diverso e che eh, deve staccarsi dal balon e verrei ora invece finalmente a, a raccontarvi quello che poi è successo dopo che l'ordinanza è uscita e eh, i balunari hanno deciso che quella decisione non, eh, non volevano farsela imporre, quindi eh, sostanzialmente quello che è stato fatto, eh, è stato fatto quello, mh, sono stati organizzati dei presidi per eh, vivere lo spazio dove poi sabato mattina eh, si sarebbe dovuto svolgere il mercato già dal, già dal venerdì. Sono stati fatti prima degli appuntamenti per incontrarsi, per parlare nel luogo dove l'associazione di Vivi Balun eh, vende le piazzole, perché è lì è il luogo dove si, si incontrano i balunari durante la settimana per, per prendere eh, il numero della piazzola, e per poi appunto, rilanciare eh, il presidio di venerdì che è iniziato dal pomeriggio e si è protratto poi fino eh, al sabato mattina per permettere eh, di, di stendere poi i teli e di fare il mercato. E questo ha funzionato eh, per, i, per gli scorsi due sabati. Quindi per due sabati questo è stato eh, l'iniziativa che è stata lanciata. Quindi sostanzialmente è stata lanciata si è occupata la piazza prima e, e si è rimasti lì. Questo è quello che è avvenuto. Esatto, sì, esatto. Ovviamente come potete immaginare questa è un'operazione che comunque comporta fatica per chi mm -hmm. ehm, per chi se la vive che poi appunto magari dopo la nottata passato il freddo eh, si mette a vendere, a fare mercato per eh, altre 4, 5, 6 ore eh, sempre all'esterno ehm, però appunto sicuramente al momento c'è un nucleo di, di, di mercatari che sono determinati che continuano a rilanciare questi, questi presidi eh, aiutati sicuramente da eh, numerosi solidali anche compagni e compagni di diverse realtà Perché come quello che dicevi tu prima, eh, il balun è un'istituzione, quindi diciamo che la causa è sentita da tante persone, ehm, anche l'operazione che stanno facendo Giunta e eh, ehm, l'Associazione Commercianti è svelata eh, a molti e quindi c'è la voglia insomma, di, eh, di dare un po' una mano. E... Da questo punto di vista eh, la, la, la pratica che, ci sarà, che sarà messa in campo per questo sabato è la stessa, quindi eh, il presidio è riproposto per oggi, è già, è già stato montato e si andrà poi via via che, che arriva la notte fino a poi eh, permettere domani eh, che il mercato si svolga e eh, sicuramente quello che, che bisogna dire è che finora la polizia non è intervenuta, quindi Eh, ci sono state delle volanti, dei vigili che hanno presidiato eh, la zona, un numero eh, molto basso eh, nelle scorse notti, eh, però appunto diciamo che non c'è stato un intervento, un intervento di forza da parte della polizia per eh, liberare quello spazio, anche se dal punto di vista politico le dichiarazioni della Giunta sono state eh, in questo senso. Eh, Determinate, nel senso che hanno dichiarato da subito che non avrebbero permesso che eh, un mercato abusivo si sediasse laddove era stato deciso che non ci fosse più eh, questo di fatto poi non è successo nel senso che un mercato si è svolto poi per il sabato successivo vediamo un po' come andrà domani c'è da dire che qua il tempo non è dei migliori e questo rende sicuramente le cose un po' più incerte eh, comunque mh, Non si capisce bene insomma se questo intervento di forza ci potrà essere o meno, sembra che la giunta in questo a parole faccia la lineatura, però poi nei fatti eh, non sappia bene, sembra come intervenire realisticamente per eh, riprendersi quello spazio, quindi. Cioè, comunque, per il momento diciamo che la situazione è più o meno questa okay. comunque diciamo a quanto ho capito la volontà di difenderselo questo spazio sia da parte di chi ci lavora e anche ovviamente da parte di chi poi se lo vive anche come spazio di attraversamento come insomma non sto qui a, a far essere le lodi del balun però effettivamente è, è, è una bella situazione quindi immagino che ci siano tante persone della città oltre a compagni e compagni che questo spazio insomma ci tengono e se lo vogliono anche in qualche modo difenderlo quindi eh credo che ci sia anche la in base a questo la possibilità di eh magari di provare a tenerla un po' questa situazione Sì sì sicuramente sarà importante che cresca anche la consapevolezza all'interno eh, dei dei mercatari del fatto che a un certo punto eh, probabilmente i toni si alzeranno sul serio e e quindi bisognerà diciamo, riuscire a organizzarsi, riuscire ad avere la giusta solidarietà e la giusta risposta per rispondere, perché qui siamo di fronte a dei processi eh, di, di, eh, di riqualificazione e di rimessa a valore di, di spazi urbani che vanno bene eh, sopra le nostre teste e quindi diciamo certo. che per poterli interrompere, ritardare o, o frenare bisogna sicuramente mettere in campo una forza che è determinata. Certo perché poi immagino che mh, così a occhio e croce tante persone che poi ci lavorano lì o ci passano quello che è poi vivono anche più o meno in quella zona che è portapalazzo sì. quindi poi un po' le cose si collegano e, e insomma tutto quello che si sta facendo nei termini di una riqualificazione proprio di cambiare volto un po' a quella zona di Torino e è... questo attac attacco chiamiamolo così al mercato è abbastanza paradigmatico da questo punto di vista sì sicuramente poi come detto prima adesso stanno arrivando i grossi progetti stanno arrivando i grossi investitori sì, sulla piazza eh, sulla piazza della Repubblica i nomi che, che hanno investito sono tra i più eh, ricchi della città parliamo del, del proprietario del cambio che è uno dei ristoranti più rinomati eh, di Torino e, e parliamo di insomma di di grossi, grossi speculatori, eh, però sicuramente eh, il progetto parte, parte da lontano, insomma. certi meccanismi di espulsione non sono nuovi, eh, la guerra ai poveri viene portata avanti su più fronti, come detto prima eh, la, la cacciata del mercato della, della Domenica che ha avuto una storia sicuramente travagliata, ma una storia che parte da lì, parte da un mercato che era inizialmente abusivo, che era un mercato di cose usate, che si faceva in piazza e che poi è stato piano piano eh, fatto rientrare nelle regole dell'associazione dell Vivi Balloon, che è stata molto brava a gestire in questo la situazione perché ha saputo mollare quando, non poteva, eh, piegare, quando la regola insomma, doveva essere piegata la, la piegava. E, e questo ha fatto sì che piano piano non solo venissero accettate regole sempre più stringenti per cui ad esempio poi a un certo punto i, i banchi del cibo sono spariti perché eh, non rientravano più nel regolamento ma lo stesso mercato è stato via via sempre più allontanato ehm, dalla zona del centro cittadino che in questo momento eh, è interessata di cambiamenti ehm, Importanti, la nuova destinazione, la nuova vocazione pare essere appunto eh, il food quindi eh, il mercato di Porta Palazzo si sta eh, ristrutturando anche in questo senso eh, il mercato del pesce eh, sì. perderà, mh, perderà molti banchi e i banchi che resteranno avranno dei prezzi più alti si privilegerà lo street food ci saranno eh, ristorantini per mangiare mentre si passeggia e sostanzialmente trasformeranno quello che è uno dei mercati più attraversati della città in un museo probabilmente del cibo o in un luogo dove si possono fare esperienze eh, culinarie però che ha poco a che vedere con quello che è un mercato e le sue... Eh, Con suo tuoi all'interno di, di un quartiere, certo certo bene. Noi se non hai ancora qualcos'altro da aggiungere, ti ringraziamo. Ovviamente, insomma, ti, ci teniamo in contatto per questa, per questa questione. Se succede qualcosa, o comunque seguiremo i prossimi avvenimenti. Va bene, io vi ringrazio per lo spazio e a risentirci. No, no, grazie a te, grazie a te, un abbraccio, a presto, Buone ciao, affetto. Ciao. Ciao, ciao,